Granseløs Granseløst Nora Nora Nora, Nora Nora Nora Du lytter til på Radio Nå That's enough Granseløst Shut up No Hello Rekk opp handen du ser på deg selv som et normalt menneske Du har vel ikke problemer med selvinsikten Bønner, fiskere, eller for å si det på en annen måte, hele røkla. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Psyk psykiatri är ett ord som ikke bør feste seg ved navnet ditt. Du bør for enhver pris unngå at noen ser att du går runt med et sinnssykstempel i panna. Det kan koste deg dyrt. Det kan koste deg dine venner, familie, jobb, skole, økonomien din. Alt kan du miste, og ikke minst retten till ett värdig liv. Men... Jeg tror innerst inne at hvis vi ikke hadde hatt gale mennesker på den lille planeten vår, så hadde menneske som art gått under for lenge siden. Og jeg har fått besøk i studio av hagen Haugrønningen. Velkommen til Radio Nova. Hei sånn. Uh, men jag har folk där ute blir lite känt med deg om vem du är och din bakgrund så, så må var ju egentligen bara i nämnen några läste här på internet som får mig var lite oj sån lite överväldigande. Okej. Okay. Eh där står det att du har du har hatt en haug med diagnoser. Bland annat ADHD, bipolar schizofreni, personlighetsförstyrelse, paranoia, dystymi, cyklotomi, angst, depression och behandlingsresistens. Är du, du farlig för din omgivelse? På ingen måtta. Er du sikker på det? Veldig sikker. Jeg jobber som veileder for folk, jeg hjelper mennesker ut i jobb, holder workshops i den selvutvikling Og jobber nå for ungdomsteamet, for reaktorskolen på Sandvika blant annet Så jeg bruker mine ressurser en glede og nytte for samfunnet Så du har på en måte snuddet litt på hodet, du har liksom gjort dine problemer til en ressurs Absolutt, og for start med diagnosebiten, så ADHD-biten den er der Och den är det lite jag kan få utom med. Och det har varit det hela livet Resten av diagnoserna, det är följda biverkningar av, av mediciner jag fick. Så det är rediagnostiserat vecka ifrån. Så, Så det, var liksom en, det, var, det var liksom det var på på av din din galenskap för att säga sånt. Där av min galenskap eller lavmål på min galenskap ja. Den kommer möte med psykiatrin. För den känner ingen gränser överhode. Og det er en av de mest kreative yrkene som finnes, sånn jeg ser det. Vi skal komme litt tilbake til det, men først må vi bare, altså for hvis vi skal snakke om sykkerhetstri, og det å være gal eller sinnssykelig, riv ruskende sprø, og det er jo mange... Jeg ble riv ruskende av medisineringen jeg fikk. Og når jeg gikk av den, så ble jeg veldig normal igjen. Og det er jo akkurat det. Hva er, no Hva er et normalt menneske? Normalt for meg da, det er at det fungerer i fellesskapet sammen med andre mennesker. Det, that's it. Ja, fungerar det sån där fläbra? Då är du normal. Men men men når du hade alle de här diagnoserna trodde du någon gång att du skulle bli normal. Ja, väldigt god fråga då. Först så märkte jag att jag hade behov för hjälp, väldigt. Efter vart så fick jag så mycket hjälp, det vil säga si mediciner, att det hade väldigt behov för hjälp. Och då såg det så väldigt svart ut. Og det kom til et par punkter der som jeg regner med at jeg aldri kom til å komme tilbake til meg selv. Hva var, sa vi inn i punktet? Det er flere av dem. Et av dem det var en neuropsykologisk utredning fra Merete Glennøya, som gikk på funksjonsevne. Og det er en vesentlig forskjell på den type, eller, den type utredninger. Det er en funksjonsutredning som går på å finne hva du er god på og du er mindre god på. Og så gi en god anbefaling da, i forhold til hva som kan gi deg et bra liv videre. Og det gikk blant på, for meg, så var det å spisse lærerutdannelsen min videre. Forbearbeide av traumer. Og gjerne få noe coaching, så at jeg kunne få bygge bedre strukturer. For det som har skjedd for mig det var at jeg har gått med ADHD ubehandlet eller ubearbeidet over lang, lang tid da. Og det følte til at jeg ble mer og mer deprimert, og utbrent og sliten. Det du om det mange som har det sånn som du hadde det? Veldig mange har det sånn. Er det mange som bare går i en sånn... sånn tror du ja. en ond sirkel? Ja, jeg tror det. Jeg, du, du nevner en person her som, som tydeligvis har vært en nøkkelperson for det. Ja. Er, er hun liksom ene en og alene på det feltet i norsk helsevesen? Nei. Det er uh, mange som jobber med den type utredninger, blant annet. Men hun visste det som et medmenneske for meg. Og det er det som... Uh, en av de tingene som gjorde positivt utslag da, var å med et den kverna jeg var i. Så det er det ene biten der. Videre så er det, vi skal ta de positive tingene først, for å neste ja. opp de. Da har jeg med Murete Glennøye, nevropsykolog. Møttet med Marianne Oftal, hun jobbet med ADHD-coaching. Fikk opp plass del strukturer. Så møttet med Martha Torsheim, som jobbet med flergenerasjonelt traumaterapi. Det är de personene som har møtt, i tillegg till familien min, vil jeg merke, de utgjorde en kjempeforskjell. De visste seg som medmenneske for mig. Men i dag så, så har du liksom, du har en ADHD-diagnose. Ja. Hvor, hvor mange er det som egentlig har det? Er ikke det, det har på å si, Gud og Værmann har jo ADHD. <tøk> eh, tallmessig så vet jeg om jeg kan si noe om det, men 3-4-5 prosent tenker jeg. Men det, var det, det har jo vært en epidemi det der. der. ja. Hva, hva, hva er det som skjedde? Liksom? Hadde... Epidemien med ADHD ja. Hva som ligger bak den Jeg kan ikke se si noe, har noen tanker om et par andre ting Jeg tenker at det er for mange barn Som blir diagnostisert Med ADHD-diagnoser Og at det er for få voksne Og når det er sagt Så ser jeg heller ikke noen poeng med den diagnosen Sånn sett, for du får ikke noe hjelp Du får ikke noe advokat hjelp med det I forhold til uh, De problemen som ligger der Men hva er ADHD? Det en forstyrrelse som gjør at det uh, slår seg litt krøll her og der i systemet. Overstyrt system. Ja, det må jo være ganske overstyrt for alle har opplevd en krøll i, på, på, både på det ene og det andre. Ja. Absolutt. Det viser seg forskjellig fra menneske til menneske. Man kan si hvordan det fungerer for meg, for eksempel. Ja. Det viser seg at det har masse, masse energi. Uh, Store emnene til å hyperfokusere. Gå dypt inn i temaer. Og det er en kjemperessurs, ressurs, om det blir brukt rett, om det ikke blir brukt rett, eller at det kommer over noe annet som er mer interessant, for eksempel. Så kan jeg gå dypt inn i feil spor, og da blir det veldig feil. Men jobber mye med strukturering, og jeg jobber mye med å hjelpe andre med strukturer, blant annet studenter for stå til eksamen og sånne ting, og jobber med mye på Skype, eller hjelper folk ut i jobb så jeg er jeg god på å lage rammer og planer, og det er noe jeg får godt utbyttet selv også. Så strukturer er essensielt i forhold til ADHD, men jeg Det här er helt vanlige trekk som alle har i større eller mindre grad. Når det blir i større grad så mye at plager, plager vedkommende i forhold til fri livsutfoldelse, da er det et problem. Men det er helt vanlige trekk som folk har. Men handler det ikke likevel om å finne sin läst. ja utan sett om du på något sätt har ADHD eller ett et, et, et, et usett vanlig harmonisk människa så har han så har han väl på något sätt att finna sin lyst. Joj helt klart. Jag tänker det för det for min del så brukar jag det här som en resurs. Och det sätter väldigt stor pris på de greiene, den den det grejen den skilligheten. Den eventuella skilligheten det ger. Det det gör att det har mot lärt strukturer väldigt över Så gott at jag kan undervisa andra i det. Og en annen ting er at jeg føler at jeg har bra med energi, veldig mye pågangsmot, og den, så lenge jeg er klar over en del av handikappene med det som for eksempel at det sjelden gir meg, så lenge jeg er klar over det så vet jeg at jeg må justere mig og begrense meg litt av og til, for ikke brenne meg ut for eksempel. Jeg tror vi alle kunne, liksom, som du beskriver nå i hvert fall, så kunne jo alle ha en liten dose ADHD ja, Det mener jeg absolutt For samfunnet går alt for sakte <laughs> Alt for mye treget som jeg ser det Men igen For å få noenlunde kontroll på det her Så det kan fungere som en ressurs for mig, Så har det vært en lang vei Veien har da gått gjennom trømmeterapi Gjennom coaching Veldig mye veiledning Trømmeterapi sa jeg Og så har lagt om kosten til low carb high fat Ren mat på den biten der det gjør at det er jevnt blodsukreld, ja. Blant annet. Regelmessig trening. Nordlund arme, nordlund ryddig arbeidsforhold. Så ryddig som er mulig å ha for en konsulent i et enkeltmannsforetak, vel og merke. Men du, du, jeg har også läst om det at nå bruker du ikke medisiner lenger. Nei, det var jo et kjempe vendepunkt. Må alle som har ADHD bruke medisiner? Nej Jeg bruker ikke det. Jeg kan ikke snakke for andre. Men om jeg hadde fortsatt med det, da ville det fremdeles vært dårlig å måle til, eller mm. la meg få reformulere meg litt her. Om jeg hadde fortsatt den kursen som ble staket opp for mig av mine tidligere hjelpere, så ville jeg fremdeles ha vært uh, i institusjon. Jeg ville fremdeles ha vært 100 og, mellom 100 og 188 ville ikke vært i stand til å ta på meg selv. Og høyst sannsynlig så ville jeg vært uforutrygda, som det ble sagt, til alles beste som ble foreslått i freansvarsgruppen jeg hadde fra den kommunen jeg har flyttet ut av. Og alt dette handler rett og om uh, medisinering? Sånn jeg opplever det, ja. Hva det er det med medisinering i, si, si i Norge hvis vi tar Norge? Er, altså, folk spiser jo lykkepiller som quick lunch. Det er jo kanskje ikke de som spiser sin feil, men uh, at hvis det, du ska ha noen behandling, for eksempel samtaleterapi, så er det vanskelig å få det uten at du tar imot medisiner samtidig. Og det er den skjulte tvangen som ligger i systemet. Den er jeg veldig skeptisk til. Hvor, hvem er det som har innført den? Er det lobbyvirksomhet på Stortinget? Ja, jeg, om det er på stortingen, det vet jeg ikke, for det kan jeg ikke si noe om. Helse, det er, det er viktig, ikke godt. Si jeg som har gjort det, for det vet ja. jeg ikke. Men det er klart at det er noen som har økonomisk interesse av det. Og det stiller jeg store spørsmål ved den biten der. Ja, kapitalismen har vel stor nytte av syke mennesker? Kapitalismen har ikke nytte av syke mennesker, for kapitalismen den har nytte av mennesker som klarer å jobbe og betaler så mye som mulig skatte, eller i hvert fall staten, og kapitalismen den får jo mer fart på sig med at folk jobber, vil jeg tro. Men det er jo noen som har interesse av at noen bruker medisiner så får solgt de greiene. Og det, det jeg tenker på, det, uten å gå inn i akkurat den retningen som du prøver å lede meg inn i der, så vil jeg ha en annen vinkling. Og det er at hvor frisk kan man bli da, med å dekke til symptomene? For det er det jeg opplever med medisiner. At det er noe som er gærent, eller noe som ikke fungerer som ønsket. Da. Og hvis du da legger til en del medisiner som demper følelsene for eksempel, så er det veldig vanskelig å få de følelsene opp så sånn at du kan få bearbeidet deg. Og det er jeg veldig skeptisk til. Den praksisen der, hvis du trekker deg på individnivå, da, så fører det til at veldig mange mister livskvaliteten. De mister evnen til å jobbe. De mister kontakt med familie. Det blir institusjonalisert. For samfunnet sin del, så mister jo samfunnet arbeidskraft. Du mister skatteinntekter, og i tillegg til det så får du økt trygd- og støvnandeutgifter, og du mister tron og tilliten til politikere og styresmaktene. Det høres nesten at for å gjøre en forandring på dette, så må man nesten da legge ned samfunnet og bygge det opp på nytt igjen. Nei, det vil være en veldig dårlig idé. Nei, men, altså, det virker som at det er så mye systemfeil i så mange, på så mange områder, så mange nivåer, ikke veldig. Jeg har holdt en del foredrag om akatambiten der. Blant annet kan et system oppdre uetisk, og i så fall hvem er ansvaret. For å gjøre det veldig kort, da, siden det er et kort program og ikke muligheten til en lang forelesning, så er det noen få punkter som jeg peker på der. Og det er at, det ene er individuell plan. Hvis det du har en diagnose, så har du vært inne på Det vill si at da har du hatt behov for sammensatte tjenester har du krav på en individuell plan. Noe ikke alle får. Uh, Likefullt er det mange som tror på den individuell plan at den er virksom, at det er et godt Det er jeg veldig skeptisk til. For selv om man har krav på den, så har man ikke krav på at den blir fulgt. Så om du får anbefalinger fra en specialist som sier at du har kanskje behov for traumeterapi, coaching, veiledning, legg om kosten, spisse utdannelsen, et eller sånt nå, som om det er veldig gode muligheter for å få gjennom NAV, så har ikke NAV noe som helst de kan støtte opp om. På spesialisten skriver da ofte ikke anbefalinger i utredningen sine. Det er det andre høyre. En er individuell plan som ingen trenger å følge opp. Den er ikke lovpålagt. Andre er med utredninger. Der er det nå krav til form, men ikke til innhold. Du kan få en beskrivelse av hva som er gærent med deg. Og veldig ofte står det en uten att det är noe mer än det. Men altså, nå snakker du jo på en om systemet. systemet ja. Ja. Men jeg er litt mer interessert i løsningen, siden du, som du, som du selv nevner at de har jo ikke... Ja, løsningen, løsningen er jo tett i de høla, da, det er en av dem. Sånn at folk kan velge behandling som virker, og som du blir frisk av. Det er jo det som blant hoved, hovedmålsetningen. Drengseløs, vi er ikke noe. Hvor er grensløst? Grensløst, hvor er är Ah, Radio Nova. Radio Nova. FF 99,3. Og, og da er faktisk mitt inntrykk av systemet at for å få akkurat den behandlingen som du mener du selv må ha for att du skal bli frisk, så må du vite det selv. Det er ingen andre enn du selv yes, som kan finne yes, ut. Yes. Det spiller fortsatt ikke noen rolle. Altså, da, da skal du ha flaks og møte på rätt person på rett sted. Ja, og det der er det veldig mange som kan hjelpe menneske med og lage en bestilling for er det noe som trykker da uansett hva det er for noe og da kommer du i kontakt med fastlegen og når du kommer til fastlegen så må du levere en bestilling og hvis du ikke leverer en klar bestilling der da kan du få vad som helst tilbake for jeg vil nødig eh, si noe feil om fastlegen for det er ikke det som er hensikten min her for det er hardt arbeidende mennesker som har alt for mye å gjøre de er overarbeidet så de får unna pasientene veldig fort og de er ikke specialister. Det er jo det samme som å gå i kiosken og si du er sulten, men du har lyst på pølse, og så blir du misfornøyd for å få en hamburger, eller kanskje du får lump og ikke noe. Det här kunde vi sikkert ha ett helt program om, yes. men det, det er noen andre ting som er noe man vil vite, det er jo, hvem, hvem er disse menneskene som, hvem, hvem blir galt? Hvem er det som, som blir? Ja, meg da? -hvorfor? Ja, hvorfor? Alle. Ja. Alle. har jo en godt potensial, eller potensialet for litt galskap i seg her. Hva er det som på en måte utløste at jeg plutselig skulle kunne ha behov for medisin? Da? Du? Er det meg? Altså det ligger i meg latent liksom, i alle mennesker til å kunne henne opp i en at, situasjon der vi de trenger alle, alle mennesker er veldig like da De har veldig mange likhetsstrekk Så hva som utløser det ene og det andre om det er en sårbarhet eller om det er trømmer som ligger bak for eksempel så du har du ingen garanti for at noen skal utløses i en nytt uh, situasjon Det ting som ligger der Någon upplever aldrig någonting. Någon är väldigt avstängd så det gick här kontakt med känslorna sina, någon är mer känslomän andra. Så det här är et arbete som på något sätt måste må starta sållredan med i på i förskolan och barnskolan och du att på något för förlöst ditt potential som människa alreade Ja, ja, det måste startas från födseln då. Ja. det är ju ingenting på att ett arbete, det är ju också vis respekt och medmänsklighet til mennesker og kjærlighet, ikke minst. Det er det det dreier seg om, å bli møtt man er. Ifra man er liten, så trenger alle så bli varetatt. Møtt med respekt, kjærlighet, tillit, trygghet, masslov i bånd, og fortsette den oppover. Og det er det da fortsetter da, videre gjennom skolen, videre gjennom arbeidslivet, ifra vugget i grad, da, for å si det sånn. For man er i en krise, så er det veldig lite heldig at man blir delt opp og se at det här. Jeg har hockey garnt med dig og det ska vi medisinera härifrån till norrpolen. <laughs> Men hade världen hade varit otroligt kärlekvärd hvis man inte hade lite smågalna människor för sånn. altså, Mange som ja, många David Lynch för exempel att han är enten gal eller genial absolut. Uh, Och det är ju det är väl det som är som på något sätt har sina hängups som som kan göra en forandring her i världen. Ja helt henne helt henne du måste tänka utanför boxen hvis du ska komme ut ur boxen. Og da hjelper det jo ikke å, hvis David Lynch hadde blitt medisinert, så hadde du aldri fått sett Twin Peaks eller Lost Highway? Eller? Nei, og hvis ikke David Lynch hadde begynt å meditere, så, så hadde du heller aldri sett noen av de greiene, vil jeg tro. Ja, det er en I hvert fall i følge av det han skriver i bøkene sine. Catching the big fish, ikke den det yes. den boken, det heter i boken han sier. Det er virkelig fiskene som må du komme på dypet. Hvordan så samfunnet på det, på det tidspunktet når du hadde alle de diagnoser som jeg nevnte i starten? Jeg var veldig blandet, noen mine nærmeste og de som hadde kjent meg både før og etter det der eller før og etter jeg kom i den situasjonen at jeg var fullstendig ut av stand til å ta vare på meg selv det var dypt tragisk og så smerten og lidelsen og det strevet jeg sto i så det var den siden der jeg opplevde jeg mye støtte den andre siden var at folk som ikke kjente mig. Det var jo livredde og jeg har også opplevd mange som har vært psykotiske Og det er ikke noen stas å være i nærheten av psykotiske mennesker ja, da, det, det, Vi snakker om, men ja. det er en vesentlig forskjell Å være litt eksentrisk plus Til å være fullstendig i psykose Og ut av stand til å skjønne hva som skjer og, og det, det da er på en måte samfunnet virkelig bør Og du, du, du var ikke der du, eller? Jo da, jeg har varit inom samtlige av de sjangerne der fra lettere eksentrisk til fullstendig ute av stand til å ta vare på meg selv. Hva er det var som fikk deg ut av det? Var det ho? som... Nei, Nei, det var... Um, det var første skikkelig møte med veggen og meg selv, det var... Um, jeg fikk jo 30. innleggelse på Sandrø. Og det ble ikke så veldig mye bedre av den grund Jeg ble snarere verre. Jeg ble ut igjen etter at behandlingsperioden var over. Da. Det vil si etter at de i ment att skulle ta. Inte den tid jag de faktiskt ville ta, men den den jag har skrivit in för. Så jag blev skriven ut, minst lika dåligt som når jag blev lagt in. Skriven ut till kommunen som inte följde upp någon världens ting. Och det är ikke en kritik till NAV som organisation. Men jag upplevde ett mottagningskontor i fullständig krise. De var inte stånd till att möta mig. De hade ingen världens ting att med og de trenerte, og de følte ikke opp noen ting. Um, så situationen min ble verre og verre. Etter hvert så nekta oss andre å ta imot meg, og da er det bare ett, en instans i samfunnet som tar over, det er politiet. Så når jeg møtte opp på NAV-kontor, eller på legevakta, så ble jeg kastet rett på glattselle. På en måned, sånn cirka 30 dager i høsten 2008, så ble jag kastet på glattselle 12-14 ganger, og jeg var like mange ganger innlagt på Sandru. Så jeg var ingen døgn noe annet sted enn i eller i politikkarsotten. Og jeg opplevde det sånn at de samlet saker på meg, det vil si offentlig uro, at jeg var på feil sted og ikke i stand til å ta hvert meg selv og løsegjenger i og, og ting. Så ble jeg da satt i varetekt, og stedet de satt med i varetekt på, det var sikringsavdelingen på ILA. Og det var ikke... Illa, det var sikring. Det er full forvaring. Innerst avdeling G. Det er fengsel inn i fengselet. Det som skjedde der, det var et vendepunkt. For at um, inntil da, så hadde jeg fått medisiner, og jeg mener at jeg ble dårligere av medisineringen. Det var metamina jeg fikk. Og jeg stod på dosering som var 450 milligram i døgnet. Det er veldig mye, og metamina er... Uh, som røfflet det samme som dex, dexidrin og dexamin var dobbelt så potent som eritalin det er et veldig rent amfetamin så jeg gikk rundt til en amfetaminpsykosi nesten to år i strekk men møte med Yla det var hardt og ublitt for å si det sånn og det vaktene sa til meg der det vekte meg litt for de sa at det her er det siste stedet kommer i Norge det er det du kommer vi har ikke noe i Norge det er forvaring, stopp, endo story og her får du ikke blir du bedre, så er det bra klikker det enda mer for deg så bare legger vi deg reimsenga til du går over så kaster jeg deg tilbake på cella igjen eventuelt du tar sjelmord det bryr oss ingenting om men det jeg opplevde også det var at det ble med respekt og de vaktene der så det var en stor overgang å komme dit i forhold til det jeg opplevde på politiarresten og i psykiatrien så jeg fikk, eh, tre uker i varetekt, og jeg fikk være i fred. Det var et stort vendepunkt uten med sinner. Tre uker med isolat, hvite vegger, veldig tjukke betongvegger. Som skjedde når jeg kom ut derfra, det var at eh, karusellen gjentok seg en gang til, og jeg fikk da soning på um, Kongsvinger. Så jeg satt der, eh, fikk en 120-dagersdom for å lasserte et sosialkontor. Deretter så fikk jeg æren av sesonen Nesten 120 dager på overtid Hvor jeg 30 dager på glattsdelen på slutten Som ren bonus For å bli overført på Regnsvold sykehus Derfra så gikk veien strakveien oppover Så jeg flyttet ut av Edemark Og jeg flyttet ut fra Oppland Til Oslo Med en anbefaling fra en uh, psykiater På Regnsvold Om at hvis du skal på beinaen noensinne Så må du flytte ut av de greiene her så flyttet jeg Oslo Starta å fick meg opp, et langtidsopphold på Tøyen DPS, for jeg opplevde, om mycket god behandling, så i hvert bli ble jeg godt varetatt. Leide meg egen coach, fant et sted kunne få traumeterapi, la om kosten, slutta med alle medisiner på dagen jeg gikk ut, Fick på en Fick fikk på en hospiteringsplass, på plass studier, tok den en coachingmodul på høgskolen, skrev den første oppgaven om ADHD og coaching, og et år etter at jeg gikk ut fra institusjonen, så begynte jeg å holde foredrag. Så jeg har holdt meg første foredrag på NAV Gammelbyen Oslo for ca. 60 NAV-ansatte under verdensdagen for psykisk helse i 2010. Men, men altså det, det, det jeg hører nå, det, at det er at hele veien så det er du det du som har bestemt deg for noe. Yes. Du var helt på bunn. Yes. Du tog en avvelse. Du visste, vel. det er jo ikke alle som har sånne resurser. Du har jo tydeligvis et eller annet iboende der som, som eh, jeg tror de fleste som vil oppnå noe stort her i livet gjerne skulle ha hatt. Tusen takk for det komplimentet der. Det høres veldig bra ut. Ja, men altså, det høres <laughs> det, steinhardt ut, den historien der. Det var men, steinhardt. Og det er mye hardere enn det jeg kan si på radioen offentlig. Och det gikk bra. Og det var ingen selvfølge, men det gikk bra. Og jag lagde de planene som trengtes, jeg fikk med meg de samarbeidspartnerne som trengtes, og fikk knyttet de till, det, så jeg fikk god støtte fra NAV-samtalsagen, og jeg fikk uh, god støtte av Myrete Øye. Jeg har hatt god hjelp av advokater, for å sørge for at ikke det greiene blir hengende ved meg. Og de rydder opp. Man, man møter jo på, hvis man på mye, altså, hvis jeg hadde møtt på deg i din, når du var på ditt verste, eller eller kan jeg si, nede. så är längst ner så hade jag kanske blivit lite oj fan blev lite skeptisk kanske lite tredd. Jeg... Självklart. Hur ska jag då som människa förhålla mig till ja så visst du exempel har en nabo som skru ut säkringen inne mitt på natten och anklagar dig för att hon troligt utetter han och sitter och ropar ut genom fönstret mitt på natten så hur man förhålla sig när man har såna såna folk finns ju i... runt omkring här i Oslo för exempel situasjonsbetinget. Noen er sånn og sånn, noen er sånn og sånn. For min del så opplevde jeg å bli møtt med vennlighet og respekt. Det gjorde veldig mye med meg. Men hvis vi snur litt på hvordan skal jeg forholde meg til, til sånne som, som på en måte viser en abnorm oppførsel som du kanske har veldig vanskelig for å forstå er vedkommende farlige eller ikke? Altså er det er, er situasjonsbetinget. Farlige ja. mennesker så finns det farlige mennesker så går unna dem. Det er veldig enkelt og greit. Du vil ikke gå bort og klappe en bikk som står og fråder og grefsetreier, men samtidig så ser du et menneske som er i en dyp krise, så er det en veldig god idé å møte med respekt og vennlighet, heller enn å prøve å sparke det og klappe, klappe till det og, og se ja. vad som skjer. For det er en veldig dårlig idé, for du har ingen anelse om hva som kommer tilbake. Nei, ikke sant. Och i värste fall ringer polisen kanske för exempel. Ja. Så det är det kriminalitet så är det polisen. Mm. Är det något annat eller är det ett förtvilar människa så ska det människan mötas med respekt. Det är man ska ringa då, ska kan man ringa hälsoväsendet, ska man alltså, hvis man ser det här människa, du du vet själv att det här kan det her kan inte hjälpa. Det, det må andre resurser in här för att hjälpa han eller ho. Vad vad vill du önske kunna inte svara på katte? Vi har ingen sån hotline i Norge där vi kan ringa. Det var det svåraste frågeställningen jag fått idag. <laughs> vi skulle kanske ha haft ett nödnummer för folk med Jag tror vi har för mycket regler och att vi har för lite medmänsklighet. Kanske lite för lite tolerans åt tider. Det får bli sista ord. Tusen tack. Tu tusen tack för att du kom hit till oss här på Radio Nova Hågen Höggrönningen. Tack. Ser du luften? Känner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Du har i dag hørt historien om en mann som kjapt og gærlig kjørte berg- og dalbane helt til han møtte sig selv på Ila. Noe som ikke under noen omstendigheter kan ramme meg. Jeg kan det aldri ende opp med et uttalt diagnoser. Jeg kan da aldrig bli så gal att jeg går amok på et socialkontor eller NAV, hvor alt er samlet noe. Jeg kan da aldri miste perspektivet på mitt eget liv og fremtiden, på hvem jeg er, og ende opp på glatt men skulle det skje, hvem kan stille opp for meg da? Nemt det navn? Familien? Venner? Fastlegen? Denne historien er ikke unik. Hagen er ikke den eneste, men er han den eneste som klarer å komme sig opp og ut av kaoset? Som klarer å finne sig selv og forstå hva som har til for å komme tilbake? Det er bare du som kan gjøre det. Det er ingen andre som kan få det til for deg. Det er ingen som kan ta valgene for deg. Er du heldig å ha ditt flaks, så møter du på mennesker som ser deg, møter deg med respekt og geleder deg in på en vei som du behersker og Det Dette kan ikke du planlegge. Det du kan planlegge er hvordan du ser på andre mennesker. Hvordan ser du på dem rundt deg? Hva må til for at du blir skeptisk til annerledeshet? kommer må til for at du ser på noen som eksentrisk og utavstand til å ta vare på seg selv? Vær medmenneske. Vær til stede. Bry deg. den lille handlingen som å se mennesker rundt deg for det de er. Ikke for hva du mener de bør være. Akkurat nu er denne lignende historien i emning. Kan det være deg? Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send oss en mail til grenselosetradionova.no med hva som helst. Vi tar imot alt med åpne armer. Kjersti N og Olav G takker for oss. Hei hopp, men hva gjør du når alt sier stopp?